27. Răspundările unui zeu întrupat După cum remarcă Henri Franfort, cosmogonia este evenimentul cel mai important pentru că ea reprezintă singura schimbare reală, apariția lumii. De atunci încoace, numai schimbările implicate în ritmurile vieții cosmice sunt investite cu semnificație, dar în acest caz este vorba de momente succesive, articulate în cicluri diferite, care ne asigură periodicitatea, mișcările astrelor, cercurile anotimpurilor, fazele lunii, ritmul vegetației, fluxul și refluxul milului, etc. Ori exact această periodicitate a ritmurilor cosmice constituie perfecțiunea instituită în vremea lui prima oară, Dezordinea implică o schimbare inutilă și, prin urmare, supărătoare în ciclul exemplar al schimbărilor perfect ordonate. Deoarece ordinea socială reprezintă un aspect al ordinii cosmice, regalitatea este considerată ca existentă de la începutul lumii. Creatorul a fost primul rege. El a transmis această funcție fiului și succesorului său, primul faraon. Nota 3 În Cartea Morților, capitolul 17, zăul proclamă Citez, eu sunt atom când eram singur în nu. În paranteză oceanul primordial. Închid paranteza. Eu sunt Ra în prima sa manifestare, când el a început să domnească asupra creației sale. Închei citatul. O glosă adaugă următoarea explicație. Citez. Acesta înseamnă că Ra începea să apară ca rege, ca cel care exista înainte ca șu să ridice cerul deasupra pământului. Închei citatul. Închei nota. Acest transfer de putere a consacrat regalitatea ca instituție divină. Într-adevăr, gesturile faraonului sunt descrise în aceeași termen, ca aceea folosiți pentru a descrie gesturile zeului Ra sau epifaniile solare. Ca să citem doar două exemple, crearea lui Ra este rezumată adesea într-o formulă precisă. Citez, el a pus ordina Maat în locul haosului, închei citatul. Maat se scrie M-A-A-T. Și în aceeași termen se vorbește despre tutankhamon, după ce a restaurat ordinea în urma ereziei lui Akhenaton. Sau despre Pepi al doilea, ea a pus maat în locul minciunii, a dezordinii. De asemenea, verbul cai, străluci este întrebuințat atât pentru a zugrăvi emergența soarelui în momentul creației sau în fiecare dimineață, cât și apariția faraonului la ceremonia în coronării, la festivități sau în consiliul privat. Cai se scrie K H A Y. Faraonul este întruparea lui Maat, termen care se traduce prin adevăr, dar a cărui semnificație generală este ordinea cea bună și prin urmare dreptul, justiția. Maat aparține creației originale, Ea reflectă deci perfecțiunea vârstei de aur, întrucât ea constituie temelia însă și a cosmosului și a vieții. Maat poate fi cunoscută de fiecare individ în parte în texte de origini și epoși diferite se găsesc declarații precum, citesc, Îndeamnă-ți inima să o cunoască pe Maat, închei citatul. Citesc, eu fac astfel ca tu să o cunoști pe Maat în inima ta, fie că poți face ceea ce este drept pentru tine, închei citatul, sau, citesc, Eram un om care o iubea pe Maat și urea păcatul, că știam că păcatul este o nelegiuire în fața lui Dumnezeu, închei citatul. Într-adevăr, Dumnezeu este acela care dăruiește necesara cunoaștere. Un priț este desemnat ca unul care cunoaște adevărul, Maat, și pe care Dumnezeu îl instruiește. Autorul unei rugăciuni către Ra exclamă, citez, să o poți da pe Maat inimii mele, închei citatul. Ca a lui Maat, faraonul constituie modelul exemplar pentru toți supușii săi. Cum se exprimă vizirul Rechmire, el este un zeu care ne face să respirăm prin acțiunile sale. Nota 4. După Henri Frankfort, o concepție asemănătoare explică absența totală a răsmerițelor populare. În timpul tulburărilor politice ale perioadelor intermediare, aproximativ anii 2250-2040 și 1730-1562, instituția monarhiei n-a fost pusă în discuție. Închei nota. Opera faraonului asigură stabilitatea cosmosului și a statului și prin urmare continuitatea vieții. Într-adevăr, cosmogonia este reluată în fiecare dimineață când zeul solar îl alungă pe șarpele Apophis, fără a reuși totuși să-l nimicească. Apophis se scrie A-P-O-P-H-I-S. Deoarece haosul, în paranteză egal tenebrele, închid paranteza, reprezintă Virtualitatea, el este deci indestructibil. Activitatea politică a faraonului repetă fapta lui Ra. El însuși la lungă pe Apophis. Altfel spus, el veghează ca lumea să nu se redoarcă în haos. Când dușmanii apar la frontieră, ei vor fi asimilați lui Apophis și victoria faraonului va reproduce triumful lui Ra. Această tendință de a traduce viața și istoria în termeni de modele, exemplare și categorii este proprie culturilor tradiționale. Faraonul era singurul protagonist al evenimentelor istorice particulare nerepetabile, campanii militare în diferite țări, victorii împotriva diferitelor popoare, etc. Și totuși când Ramses al III-lea și-a clădit mormântul, el a reprodus numele orașelor cucerite înscrise pe templul funeral al lui Ramses al II-lea. Chiar în epoca vechiului imperiu, Libienii, care apar ca victime ale cuceririlor lui Pepi al II-lea, poartă același nume individuale ca și cei figurând pe reliefurile templului de la Sahuri cu două secole înainte. E imposibil să recunoaștem trăsăturile individuale ale faraonilor după felul cum sunt înfățișați pe monumente și în texte. În multe detalii caracteristice, ca de pildă inițiativa și curajul lui Tutmosis al III-lea în timpul bătăliei de la Megido, Bac a recunoscut evenimentele convenționale ale portretului unui suveran ideal. Aceeași tendință către impersonal se constată în reprezentarea zeilor. Cu excepția lui Osiris și Isis, ceilalți zei, în pofida formelor și funcțiilor lor distincte, sunt evocați în innor și în rugăciuni aproape în aceeași termen. În principiu, cultul trebuia să fie celebrat de către faraon, dar acesta își delega funcțiile preoților diferitelor temple. Direct sau indirect, ritualurile aveau drept scop apărarea, de deci stabilitatea creației originare. De fiecare an nou, cosmogonia era reiterată într-o manieră și mai exemplară decât victoria zilnică a lui Ra, căci era vorba de un ciclu temporal mai mare. Întronarea faraonului reproducea episoadele vechi gesta a lui Menes, unificarea celor două țări. Pe scurt, se repeta când în temeerea statului. Ceremonia sacră era reluată cu prilejul sărbătorii SED, săvârșită la 30 de ani după întronare și urmărind învierea energiei divine a suveranului. În ce privește sărbătorile periodice ale anumitor zei, Horus, Min, Anubis, etc., suntem destul de slab informați. Preoții purtau în procesiune pe umeri, statuia zăului sau barca sacră. Procesiunea cuprindea cântece, muzică și dansuri și se desfășura în mijlocul aclamațiilor credincioșilor. Marea sărbătoare a lui Min, una dintre cele mai populare din tot Egiptul, ne este mai bine cunoscută datorită faptului că a fost asociată mai târziu cultului regal. La origine era o sărbătoare a secerișului. Regele, regina și un taur alb participau la procesiune. Regele se cera un snop de greu și îl înnida taurului, dar urmarea ritului este obscură. Ceremoniile de punere a temeliei și de inaugurare a templelor erau prezidate de către faraon. Din nefericire nu se cunosc decât unele gesturi simbolice. În șanțul săpat pentru amplasarea viitorului templu, regele introducea depozitele de temelie, o cărămită modelată de către suveran, lingouri de aur, etc. La inaugurare, el consacra monumentul ridicând brațul drept, etc. Cultul divin, zilnic, se adresa statuii zeului păstrată în Naos. Odată îndeplinită purificarea rituală, oficiantul se apropia de Naos, spărgea sigilul de lut și deschidea ușa. El se prosterna în fața statuii declarând că a pătruns în cer, Naos, ca să-l contemple pe zeu. Statuia era apoi purificată ca tron pentru deschiderea gurii zeului. La sfârșit, oficiantul reînghidea ușa, sigila vorul și se retrăgea cu fața la Naos. Informațiile privind cultul funerar sunt sensibil mai abundente. Moartea și lumea de dincolo i-au preocupat pe egipteni mai mult decât pe alte popoare din Orientul apropiat. Pentru faraon, moartea constituia punctul de plecare al călătoriei sale celeste și al imortalizării sale. Pe de altă parte, moartea implica direct pe unul dintre cei mai populari zei egipteni, Osiris.